Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihinasta'i Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammad an abduhu wa rasul ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعه أماه أيها المؤمنون اتقوا الله ووصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقوى muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu di dalam sub hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia qala Rasulullah SAW alaihi wasallam idza arada Allah bi'adhihil khayr اجادلوا القول الحق في الدنيا واذا اراد الله بعبدك الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم Inna izzam al-jazai ma'a izzam al-bala Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qawman Ibtalahum Faman radia Falahu al-rida Wa man sakita Falahu al-sukh Atau kama kal hadis riwayat Imam al-Tirmidhi seorang sahabat nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi izaa arada Allahu bi'abdihi alkhair ajjalahu al'uquba fi ad Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mahu kebaikan diperolehi oleh seseorang hamba ayam. Kalau Tuhan mahu, satu orang itu dapat kebaikan. Ajalalahu ala'uku bata fi dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akan segerakan, akan mempercepatkan, dia menerima satu penderitaan masa di dunia makna dia nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia sayang kita Allah subhanahu wa taala kalau dia sayang kita kalau Allah dan nabi sayang kita Allah subhanahu wa taala akan takdirkan kita ditimpa satu susah begitu wa iza allah bi abdihi shar dan apabila allah subhanahu wa ta'ala satu kejahatan satu keburukan menimpa seseorang manusia amsaka anhu bi hatta yuwafiya bihi yawm al qiyamah maka allah subhanahu wa ta'ala akan tanggung balasan Daripada menimpa satu-satu orang yang buat dosa Tuhan tangguh sehingga tiba hari kiamat Hari kiamat baru Tuhan balas dosa yang kita buat Muslimin dan muslima yang di rahmati Allah sekalian Daripada hadis ni dapat kita faham Bahawa kalau sekiranya kita ditimpa apa-apa musibah Kalau sekiranya kita ditimpa apa-apa susah itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala sayang kita Kerana biasanya manusia apabila dia ditimpa musibah Dia ingat Tuhan Manusia kalau dia ditimpa susah Dia ingat Tuhan Manusia apabila dia sakit Dia ingat Tuhan Manusia apabila Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan satu ujian yang dia tak tertanggung, Dia ingat Tuhan Manusia bila ingat Tuhan, itu tanda Tuhan sayang dekat dia. Sebaliknya, kesimpulan kedua yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah. Barang siapa yang sepanjang hidup dia, dia tak pernah susah. Sepanjang hidup dia, dia tak pernah sakit. Sepanjang hidup dia, dia tak pernah ditimpa apa-apa kesulitan atau penderitaan maka itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala korang sayang kepada dia kerana manusia bila dia sihat sedia bila dia tak pernah susah selama-lamanya dia korang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila dia korang ingat Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala korang sayang kepada dia di dalam sebuah hadis lain Nabi saw bersabda, Nabi kata inna izam al jazai ma'azam al balah. Nabi kata sesungguhnya Besar pahala kalau sekiranya besar ujian Nabi saw kata satu-satu manusia ni dia akan dapat pahala yang besar. Kalau sekiranya dia diuji dengan ujian besar. Dia kena uji dengan ujian besar dan dia sabar, pahala dia besar. Begitu. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُ Nabi kata sesungguhnya Allah SWT apabila dia kasih kepada satu-satu hamba. Allah SWT apabila dia sayang dekat satu-satu hamba. Ibn Salahum Dia akan uji mereka Tanda sayang Tuhan kat kita Dia uji kita Nabi kata bagaimana siapa reba Dengan ujian Tuhan Maka baginya kerebaan Tuhan Tuhan test kita macam-macam tu nah, Hari ini kita tengok ujian Allah SWT Dekat manusia ni macam-macam upah ada ujian yang main dalam bentuk umum bakat kena belakang ujian ujian tak turun itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. ujian ujian tak turun ni kena semua orang yang rajin semayang orang yang rajin mengibadat ke Tuhan orang yang jaga diri tidak buat maksiat sama aja menanggung susah kerana tak ada ayat seperti mana kesusahan yang ditanggung oleh orang yang tak semai, oleh orang yang banyak buat maksiat, oleh orang yang hidup bergelombang dosa, sama aja. Ujian kadang-kadang dia main dalam bentuk yang umum, umum mengenai orang baik dan orang yang tak baik. Kadang-kadang ujian dia main dalam bentuk kelompok, dia tak main dalam bentuk umum, tapi dia main dalam dalam, dalam bentuk dalam kumpulan. Dalam satu pasukan, dalam satu grup yang tertentu saja, Kumpulan Al-Qa'idah saja kena. Kumpulan lain tak kena. Itu ujian dalam bentuk kelompok. Dan ada pelajar kita seorang dulu, duk rajin jadi imam. Masa saya mengajar di bayan baru dulu. Ada satu sahabat kita pelajar mahat tahfiz. Yang badan sedap-sedap, baca Quran sedap tu sampai hari ini masih ditahan lagi mengikut sumber beritanya sampai hari ini masih ditahan lagi di Yaman ha? dia habis di Mahatafiz Filipina, dia bersambung belajar di Yaman lepas itu kena tahan dengan pihak berkuasa Yaman kerana disyaki terbabit dengan kumpulan Al-Qaeda itu ujian ujian dalam bentuk kelompok sama ada orang kelompok itu ataupun orang yang dituduh daripada kelompok itu mereka diuji Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang ujian main dalam bentuk individu Oleh tak kena kumpulan mana pun tak kena dia individu dia kena maka ujian Allah subhanahu wa ta'ala ni berbagai-bagai kadang-kadang ujian pada individu antara satu individu dengan satu individu tak sama ada individu yang Allah uji dia dengan sakit Dok sihat elok kawan saya baru 4 hari lepas. Dok sihat elok umur baru 42. Angkut bata je. Angkut bata bata merah tu angkut 2 2 kereta sorong terus angkut. Masuk hospital masuk CCU. Jantung. Masuk hari mola lagi doktor dah kata dekat isteri dia. Kami tak janji. Keselamatan untuk suami Puan Tapi apa pun, Eloklah kalau Puan nak balik Nak buat semayang hajat Nak buat baca yasin Nak beritahu adik-beradik pun eloklah Dia kata kerana terus terang kami abang Supaya Puan tak terkejut Keadaan dia sangat kritikal Tak sangka Empat hari sebelum tu Lima hari seminggu sebelum tu Sebulan sebelum tu Tak sangka dia nak rebah, nak jatuh Terus nak jadi serius macam tu ujian pada dia dia diuji isteri dia diuji, anak-anak semua diuji anak sulung baru masuk tahun satu universiti anak sulung baru masuk tahun satu universiti isteri tak kerja itu ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpa kepada dia sebagai individu dan turut menanggung dan merasa ujian itu adalah isteri dan anak-anak dia masing-masing dalam susah hati dan susahan memikirkan kesihatan suami, kesihatan bapa dan memikirkan masa depan mereka sekeluarga. Ini ujian tuan Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata wa Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Tuhan kalau dia kasih dekat satu-satu kaum, ibtalahum. Dia akan uji kaum itu faman radhiya falahur ridha siapa yang boleh redha boleh terima ujian tuhan apa juga ujian mai dia dia terima ini ujian tuhan dekat dia dan dia minta supaya tuhan bagi kekuatan dan kesabaran pada dia falahur ridha nabi kata <coughs> maka baginya keridhaan tuhan dia redha dengan apa yang tuhan bagi tu dia tuhan redha pada dia tapi barang siapa yang jadi marah dengan ujian Tuhan? Tuhan test dia, dia marah Tuhan. Tuhan uji dia, dia nak marah ke Tuhan. Tuhan buat sesuatu, timpah ke sesuatu susah kepada dia, dia jadi hilang kesabaran. Dia nak marah Tuhan. Maka baginya kemurkaan Tuhan. Kita kena ingat, kita marah Tuhan, Tuhan tak jadi apa tapi kalau Tuhan murka dekat kita, kita susah. Kita tak ada tempat nak mengadu dekat siapa-siapa. Jadi tak ada guna kita marah-marah pada ketentuan, kepada takdir Tuhan. Kerana sifat marah kita kepada Tuhan, Menyebabkan kita bertambah susah. Bukannya bertambah senang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik. Radiyallahu anhu. قد ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنىن احدكم الموت لضر اصابه فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي atau kata hadis muttafaqun alaih. Nabi saw bersabda, Nabi kata janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan madi kerana kemudaratan yang menimpa kamu semua. Kalau Allah test kita dengan satu susah, susah sebab sakit, yang difahamkan sakit ni tak boleh sembuh, misalnya. Ataupun susah kerana tak ada duit. Macam-macam usaha dia buat tapi tak nampak jalan dia nak boleh duit. Mana-mana manusia yang diuji Allah SWT dengan apa bentuk ujian pun, Janganlah sampai dia bercita-cita biar mati pun tak apa. Daripada susah macam ni. <tipati> <tipati> <tipati> tapi kalau tak dapat tidak. Tak upaya dah, dia rasa kecewa sungguh dengan ujian yang menimpa dia. Tak dapat tidaklah, dia tak boleh nak bohong diri dia. Dia frust sungguh dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi ke dia. Ada orang macam tu. Allah uji dia dengan satu ujian, dia tak boleh terima ujian tu. Dia tak boleh terima. Walaupun dia cuba untuk nak terima, cuba untuk nak tahan, cuba untuk nak tunjuk kuat dengan ujian yang Tuhan bagi ke dia, Ternyata dia tak boleh tahan Dengan ujian tu Falyakul. Nabi kata Maka hendaklah dia kata Allahumma ahini Makanatil hayatu khairan li. Maka hendaklah dia kata Ya Allah hidupkanlah aku Panjangkanlah umur aku Kalau sekiranya Panjang umur ini baik untuk aku Yang tu boleh kata Tak boleh minta mati Tapi minta ya Allah Kalau sekiranya hidup kalau sekiranya panjang umur ni baik untuk aku, biar aku hidup. Dan biarlah aku mati. Kalau sekiranya mati, itu baik untuk aku. Muslimin dan lah Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak boleh cakap benda ni. Kita selalu dengan orang buat ulasan-buat ulasan cara muda. Kan? Kita duduk dalam masyarakat. Masyarakat ni Tuhan bagi mulut seorang satu. Tuhan bagi akal seorang fikir. Maka manusia yang duduk dalam masyarakat ni, dia fikir cara dia. Dia bercakap apa dia nak cakap. Dia tengok satu orang ditimpa musibah, dia fikir lagu dia, dia kata lagu dia nak kata. Dia kata, apalah hang ni, baru banyak tu kena tak boleh tahan. Banyak orang cakap macam tu. Sebab apa? Sebab ujian tak kena dia. Ujian kena orang dia cuba nak menilai berat ringan ujian pada orang itu Dengan ukuran pada diri dia yang tak ditimpa ujian Maka selalu pun manusia macam tu Dia suka merendahkan orang Dia suka meremehkan orang Dia suka kata orang tak tahan Dia suka kata orang lemah Dia suka kata macam-macam yang tak elok dia kata dekat orang Sedangkan ujian yang sama yang Allah kenalkan dekat orang tu Kalau kena dia Belum tentu dia boleh tahan Macam mana yang orang tu tahan Aini agama ajak kita tuan-tuan agama -tuan. ajak kita supaya kita tidak pikir diri kita saja, tapi kita pikir bersandarkan kepada tunjuk yang diberikan oleh agama. Agama tak suka kita menjadi manusia yang suka memandang remeh kepada orang lain. Tersebut Nabi saw. Tersebut dalam hadis dia. Bila Nabi saw kata tidak akan masuk syurga. Orang yang di dalam hati dia ada sebesar zarah daripada takabur. Nabi kata macam tu. لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ كَنَا فِي قَلْفِهِ مِثْقَالَ زَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ Tidak akan masuk syurga. <coughs> Orang yang dalam hati dia ada sikit daripada sifat takabur. Sahabat turut tanya Nabi, Ya Rasulullah. Macam mana dengan orang yang suka pakai elok-elok, kasut elok dan sebagainya, ada 2 orang ini takabur. Nabi kata, tak, itu bukan takabur. Tapi takabur itu, Nabi kata, ialah satu bakarul haq. Dia menolak kebenaran. Bila orang bukma kat dia ayat Quran, ayat Quran itu benar, dia tolak bila orang umai kat dia hadis Nabi hadis Nabi itu benar dia tolak dia tolak ayat Quran dia tolak hadis Nabi dia nak pakai akai dia itu takabur dan yang kedua takabur itu ialah orang yang suka meremeh dan memandang hina memandang rendah kepada orang lain dia tengok orang tu dia kata orang tu macam-macam benda tak elok dia kata orang tu bermakna dia memandang hina kepada orang lain orang yang memandang orang lain hina dan berasa diri dia hebat ini orang takabur mengikut tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mudah-mudahan kita biar kibar daripada hadis-hadis yang kita baca tadi dan mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan orang-orang yang tak disukai oleh Allah subhanahu wa taala insyaallah kita menggunakan tafsir nurul ihsan jilid 1 mukasurat 33 mukasurat 33 kita masih lagi mentafsirkan surah al surah al-baqarah suratul baqarah muka surat 33 ayat 104 malam ni kita masuk ayat 104 auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu Wahai mereka yang beriman Ini ayat yang kita nak baca malam ni Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Wahai segala mereka yang beriman La taqulu ra'ina Maka janganlah kamu kata bagi kami itu ra'ina Yang ni maksudnya ialah ra'i akan kami Dan adalah mereka itu kata bagi Nabi yang demikian itu dan iaitu menurut lugah ataupun bahasa orang Yahudi ialah sab yakni maki maka suka mereka itu dengan yang demikian itu dan khitab mereka itu dengannya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ditegur kepada segala mu'min daripada mengatakan itu malam ni kita nak tengok satu ayat Allah Subhanahu wa taala ubah Dulu masa sahabat-sahabat duduk dengan Nabi Mereka bila jumpa Nabi Mereka suka kata dekat Nabi Sahabat Nabi Kata dekat Nabi Ra'ina Maksudnya ialah minta supaya Nabi ra'i mereka Ra'ina Dua makna Satu makna dia ra'ilah kami Yang kedua makna dia tengoklah kat kami Sahabat-sahabat mereka suka Kalau sekiranya Nabi bagi perhatian dekat mereka jadi kita mengaji sekolah dululah. Kalau cikgu bagi perhatian dekat kita kita sukalah. <coughs> kan cikgu kenai kita. Ada 30 orang dalam kelas tu cikgu kenai kita. Kita suka sangat cikgu kenai kita. Kita dulu mengaji di masjid pun serba juga kalau ustaz kenai kita, kita rasa kita ada lebih sikit pada kawan sebelah kita kerana kita ustaz kenai, dia ni kawan, kawan kita ni ustaz tak kenai. Mestilah siapa pun kalau dengan orang besar pun lagu tu lah. Menteri. Perdana Menteri main melawat di Peranggadan ni. Main melawat di sini. Main-main-main dalam ramai-ramai duk ada. Di lebih kurang lima puluh orang duk ada. Dalam lima puluh orang tu dia panggil. Abang-abang Pak Ma'en. Allahu Akbar. Pak Ma'en rasa macam mana? PM kenai aku. Kalau PM kena kita apa kita soronok dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenai kita. Sonok ke dah. Bukan bandinganlah. Eh? Maka sahabat-sahabat Nabi ni masing-masing kalau boleh nak supaya Nabi kenai depa. Maka masing-masing bila jumpa Nabi ni kira nak nak buat sesuatu yang membolehkan Nabi bagi perhatian dekat depa. Nak tarik perhatian Nabi supaya Nabi perhati depa, supaya Nabi kenai depa, supaya Nabi lebih sayang kepada depa, supaya Nabi bagi keutamaan kepada depa maka antaranya ialah mereka selalu bila jumpa Nabi, mereka kata Ra'ina, Ya Rasulullah, ra'ilah kami ni tengoklah main kat kami ni begitu rupa-rupanya perkataan Ra'ina dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Yahudi ada satu perkataan seumpama itu Ra'ina bahasa Arab dalam bahasa Yahudi dia kata Ra'una bunyi dia agak kesamaran Ra'ina dengan Ra'una bila disebut cepat bunyi nak sohba bila sahabat Nabi jumpa Nabi, mereka kata dekat Nabi Ra'ina, Ya Rasulullah ra'i kami tengok kat kami Yahudi pun bila pergi dekat Nabi mereka kata Ra'una, Ra'una bunyi macam Ra'ina tapi Ra'una membawa maksud kamu bodoh dan kamu ni dumu Ra'una Maksud dia bukan bodoh saja, bahkan lebih pada bodoh lagi. Jadi orang Yahudi, bila dia dengar sahabat-sahabat Nabi, jumpa Nabi, sebut dekat Nabi, ra'ina, mereka jadi seorang. Pasal apa? Pasal mereka bila jumpa Nabi, mereka nak sebut ru'una. Dan bila mereka sebut tu, mereka gelak sama-sama mereka, nak padan muka dekat Nabi. Pasal mereka boleh pergi depan Nabi, boleh kata dekat Nabi, ru'una. Boleh kata, ang bodoh depan Nabi dalam keadaan sahabat-sahabat dengar dengar sahabat dengar ra'unah itu dengar macam ra'inah maka sahabat buat tak kisah sedangkan mereka sebut ra'unah dengan tujuan khitab itu tuju itu tuju perkataan itu kepada Nabi nak kata Nabi bodoh begitu jadi maka dengan kerana itu Allah SWT berfirman Allah kata wa'qulu unzurnah dan kata oleh kamu nanti akan kami sehingga kami hafaz barang yang engkau ajang akan kami itu wasma'u dan dengarlah olehmu akan dengar terima Allah Subhanahu wa taala ubah perkataan tu Allah bagi dekat Nabi Muhammad wahai Muhammad bagitau dekat sahabat-sahabat kamu yang Islam jangan sebutlah perkataan raina kerana perkataan itu telah diambil kesempatan oleh Yahudi Dengan menyebut Ra'una Maka jangan sebut perkataan Ra'ina Sebaliknya kalau nak tarik perhatian Nabi Kata Unzurna Unzurna makna tengok kami Sama macam Ra'ina juga Tapi tak usah guna perkataan Ra'ina Guna perkataan Unzurna Tujuan dia ialah supaya nak bagi berbeza dengan perkataan Yahudi Yang bermakna Ra'una Yang bermakna bodoh tadi ni begitu cerita. Semua boleh faham? Ha, itu ceritanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turun satu ayat kepada Nabi Muhammad nak teguk sahabat-sahabat yang duk sebut perkataan raina ini supaya ubah perkataan raina kepada unzurna. Kerana perkataan raina itu dia nak sama dengan ruuna bahasa Yahudi yang membawa maksud nabi bodoh. Begitu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala walil kafirina azabun alim. Dan bagi segala kafir itu, azab yang amat sakit. Iaitu eh, azab neraka. Tuhan kunci turut dalam ayat tu. Tuhan kata, orang kapyang. Yahudi apa semua, tak duk guna perkataan ru'una. Duk hina Nabi. Ru'una. Hina Nabi. Untuk itu -tu ada sahabat kita orang itu di masjid. Jelutung orang itu nak edarkan buku jawapan persatuan Ulama Malaysia terhadap apa nama golongan yang mencerca dan mengina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buku tu diedarkan dengan satu ringgit satu naskah tuan-tuan boleh beli dan boleh baca dan boleh ambil faham bagaimana keadaan orang hari ini ini kita dok baca ni yahudi yahudi kata dekat Nabi Muhammad ruuna kamu bodoh tapi hari ini orang nak nama Islam mengaku Islam kata dekat Nabi Muhammad macam-macam. Tonton boleh baca buku tu. Tengok apa orang yang mengaku Islam hari ini kata ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku itu dia ambik keratan daripada kenyataan-kenyataan akhbar. yang sudah keluar secara rasmi dalam surat abang yang tidak ada siapa boleh Nabi benda tu. Keluar secara rasmi dalam surat abang. Dia potong balik keratan-keratan tu masuk dalam buku tu. Kemudian dia ada huraikan apa yang Depani kata di dalam buku ni. Cantum boleh dapatkan naskah dan baca. Tengok macam mana orang hari ini tidak hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Kalau Yahudi kata dekat Nabi Rauna, mana siapa? Yahudi, memang dia Yahudi. Memang dia ni walil kafirin azabun alim. Bagi orang kafir itu azab yang sangat pedih. Tapi masalah kita hari ini orang Islam. Orang Islam dikata dekat Nabi dengan kata-kata yang kita rasa tang, sangat sedih dan sangat sakit apabila dia p menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sebegini rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Firman Allah, "Ma yadu allazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin." Tiada cita-cita oleh segala kafir daripada ahli kita. Dan tiada segala kafir musyrikin Arab itu. An yunadzala alaikum. An yunadzala tu. Baris tu lombor putih. An yunadzala bukayyanadzala. An yunadzala alaikum min khair. Bahawa tiada diturun atas kamu. Yang ni atas Muhammad. Daripada kebajikan sekali-kali. Mir rabbikum daripada Tuhan kamu. Kerana hasad bagi kamu. Itu dia. Orang kafir ni sakit hati dekat Nabi. Sakit hati dekat orang Islam yang ikut Nabi SAW. Kerana sakit hati mereka kepada Nabi dan kepada orang Islam yang ikut Nabi, maka mereka kata dekat Nabi dan orang Islam yang ikut Nabi, mereka kata Allah SWT sekali-kali tidak akan turunkan kebaikan kepada orang Islam seluruhnya termasuk dekat Nabi. Dia berkata, hampa ni kalau hampa ikut Muhammad, Allah tak akan bagi apa satu kebaikan dekat hampa semua. Kita dah baca dah beberapa bulan lepas. Cerita Yahudi buah racun dalam hidangan lauk kambing yang nak dihidang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi dia lumuk racun dalam hidangan lauk kambing yang nak hidang kepada Nabi tapi Nabi SAW tak ada makan Allah sudah bagi tahu dekat dia Kata dalam kambing ini ada racun Nabi pegang Yahudi yang Yang main bagi kambing ni dekat dia Nabi tanya Yahudi ini Kita dah baca beberapa bulan lepas Nabi kata dekat Yahudi ini Kenapa kamu taruh racun Di dalam hidangan ini Nabi tak tanya hangga bubuk Nabi kata kenapa kamu bubuk racun Dalam hidangan ini Apa jawab Yahudi ini dia kata, kalau sekiranya kamu betul-betul Nabi, kamu tidak akan makan kambing ini. Jadi maknanya lah ni Nabi tak makan. Nabi tahu dulu kata ada racun dalam kambing ini. Jadi maknanya kamu percaya aku Nabi, tak percaya juga. <coughs> ini yang dikatakan kedegilan Yahudi. Dia bukan tak tahu kata Nabi itu betul eh. Pasal apa kita kata dia tahu? Pasal dalam Taurat... Bahkan dalam Injil yang diturunkan kemudian daripada Taurat jelas menyebutkan tentang kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda ni obvious, cukup jelas. Depa tahu depa ni yang duk lawan ni bukan orang tak tahu, depa ni ahlul kitab. Mereka ini orang yang ahli di dalam memahami Taurat, ahli dalam memahami Injil. Mereka ulama di dalam Taurat dan Injil, di dalam memahami Taurat dan Injil. Depa tahu kata Nabi Muhammad ni memang nabi akhir zaman, tapi tak mau percaya. Bukan tak mau percaya, depa nak binasakan nabi ni. Sampai ke peringkat Depa ambil racun bubuh di makanan di di lauk kambing yang nak dihidangkan kepada Nabi bubuh racun tu sebenarnya sebenarnya bukan nak test tengok dia ni betul-betul nabi ke dak? Tapi sebenarnya dia depa nak meracuni nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mati. Itu tujuan dia. Bila depa boh di situ, nabi tak makan. Pasti Allah sudah bagi tahu dekat nabi. Jibril sudah habang dekat nabi, "Wahai Muhammad, jangan, jangan kamu sentuh makanan itu kerana ada racun di dalam dia." Nabi tak makan. Nabi terus pegang Yahudi ni, nabi kata, pasal apa ang bubuh racun dalam makanan ni?" Apa dia jawab? Dia kata, "Kalau kamu betul-betul nabi, kamu tak akan makan kambing ni." Nabi katakan dia kalau macam tu kamu sekarang kamu yakin tak kata aku Nabi? Tak juga. Nak buat bagaimana? Orang macam ni nak buat macam mana tuan Bukan soalnya orang tak berhujah, bukan soalnya orang tak terang dekat dia, bukan soalnya siapa pun tak pinak perbetul dia, tapi soalnya dia nak kekal dengan kedegilan dia. Kita bukan semua orang. Bukan semua orang kita boleh berjumpa, kita boleh bercakap, boleh berhojah, boleh berbincang. Bukan dengan semua orang. Ada setengah orang tak guna berhojah, tak guna berbincang, tak guna bercakap. Pasal apa? Pasal dia memang daripada dulu, sampai lah, sampai bila-bila. Dia sudah dengan pendirian dia untuk mengatakan Islam tak betul. Nak cakap apa dengan dia? tapi kalau dia duduk dalam kumpulan orang yang nak cari kebenaran kita boleh berbincang tapi kalau dia bukan orang yang nak cari kebenaran dia orang yang nak kata Islam salah nak bincang macam mana dengan dia seperti mana Yahudi ni Sakit hati dia dekat Nabi sampai ke peringkat dia kata dekat Nabi, dekat orang Islam semua. Dia kata Allah SWT sekali-kali tidak akan menurunkan sebarang kebaikan kepada kamu semua. Pasal apa? Kerana hasad bagi kamu. Kerana dengki mereka kepada Nabi SAW. <coughs> Firman Allah. Man Dan bermula Allah Taala itu menentukan dia dengan rahmatnya yakni nubuah akan mereka yang dikehendaki jadi Nabi itu walaupun Yahudi tak suka Nabi Muhammad jadi Nabi orang Yahudi mau yang menjadi Nabi akhir zaman ini daripada kalangan dia orang Yahudi dia mau Nabi akhir zaman ini daripada kalangan Yahudi bukan daripada kalangan Arab mereka ni asabiyah mereka ni semangat perkawaman mereka lebih olehkan depa jus depa Yahudi maka depa mau semua nabi keturunan dia Tiba-tiba nabi akhir zaman yang merupakan nabi paling istimewa yang yang merupakan nabi seluruh umat akhir zaman tiba-tiba nabi akhir zaman dilantik daripada kalangan Arab bukan daripada kalangan Yahudi depa tak boleh terima benda ni Allah kata walaupun Yahudi tak boleh terima wallahu yakhassu bi rahmatihi man yasha bermula Allah Taala menentukan dia dengan rahmatnya yakni siapa nak jadi nabi mengikut macam mana yang Allah punya mau Allah mau Nabi Muhammad jadi nabi maka Nabi Muhammad jadi nabi bukan orang Yahudi jadi nabi wallahu dzul fadhli azim dan bermula Allah Taala itu Tuhan yang ampunya kurnia pemberian yang besar besar dan Allah subhanahu wa ta'ala Zul fadlil azim Dia yang memiliki fadilan Kelebihan yang besar-besar Tuhan punya Dia nak beri kat siapa dia punya suka Macam kita ada duit Satu per daripada duit kita Boleh dijadikan bahagian Bahagian wasiat Kita ada duit Satu per daripada duit kita Boleh dijadikan bahagian wasiat kita nak bagi satu per wasiat tu dekat siapa yang tu kita punya suka. Bini kita pun tak boleh larang. Anak kita pun tak boleh larang. Kerana hak kita. Satu per tu kita nak bagi kat siapa, kita punya suka. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin. Seluruh alam dia punya. Dia nak bagi rahmat dekat siapa dia punya suka dia nak bagi sapa panjang umur dia nak bagi sapa kaya dia nak bagi sapa sehat dia nak bagi apa dekat sapa pun sapa pun tak boleh kata apa itu Allah subhanahu wa ta'ala punya kuasa Allah nak lantik Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi akhir zaman itu Allah punya kuasa Allah punya suka tak ada sapa boleh larang Allah daripada melantik Nabi Muhammad menjadi Nabi akhirnya. itu maksudnya dan, dan tak kala ta'an yang ni cecca, toan itu bahasa Arab. Dan tak kalah toan, ta yang ni cecca oleh segala kafir pada mansuh hukum. Toan ini lamba bahasa Arab. Toan maksud dia cecca nak bagi jatuh maroh, itu toan dia bagi. Hmm? Itu toan. Ta Maka tak kalah toan, ta yang ni cecca oleh segala kafir pada mansuh hukum. Dalam Quran ada turun ayat, kemudian ada turun pula ayat yang memansuhkan ayat yang sudah diturunkan. Bila berlaku benda macam ni, orang kapiak guna ini sebagai satu senjata mereka nak kata, Quran ini ada kelemahan. Kalau contoh belajar usul fiqh, dia masuk di, di bawah bab nasir mansur. Ada ayat Quran yang dah turun, kemudian diturunkan ayat lain, ayat yang kedua ni memansuhkan ayat yang pertama, maka pakai ayat yang kedua. Maka dalam Quran berlaku benda ni. Contohnya dulu Allah pernah turun satu ayat asy-syaikhu wasy-syaikatu zanaya farjumuhum al Penzina laki laki dan penzina perempuan, idza <tuh> zanaya apabila depa ni dua-dua berzina. Asyaihu as wa as asyaiha tu maksudnya penzina yang dah kahwin. Penzina yang dah kahwin laki-laki dan penzina yang dah kahwin daripada kalangan perempuan. Iza zanaya, kalau mereka dua ni berzina, farjumu humal batta, maka rejam mereka ni dengan ketua batu sampai mati. Itu ayat Quran. Kemudiannya ayat tu dimansuhkan. Ayat tu tak dibaca. Hari ni kalau contoh buka Quran daripada awal Quran, juzuk 1 sampai juzuk 30 cari ayat ni tak ada. Tapi itu ayat Quran yang pernah diturunkan satu masa dulu. Tapi ayat itu dimansuhkan bacaan dia tetapi hukum dia masih jalan bila berlaku benda macam ni orang kapiang ambil benda ni dia buat satu senjata dia kata saya tengok dia kata apa dia kata Tuhan apa macam ni saat buat turun saat batai saat buat turun yang lain dia kata mana boleh Tuhan mana boleh buat silap macam tu dah kata macam tu macam tu lah nak batai nak kata lugu lain macam apa dia kata Tuhan tak fikir dulukah benda ni dia berguna itu sebagai kelemahan berlaku benda ni maka tak kala ta'an yakni cercah segala kapiang kerana terdapatnya hukum mansur hukum di dalam Quran <tuh> maka kata mereka itu kata orang kapiang ni bahawa Muhammad suruh dia akan sahabatnya hari ini dengan satu suruhan dan tegah dia daripadanya esok hari kita tengok dia kata. Nabi Muhammad ni hari ni suruh lagu ni esok kata lagu lain pula contoh hak Nabi pula macam mana Nabi pernah kata Inni nidar satu hadis. Nabi kata inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Ala fazuruha. Fa inna ziyaratil qubur zikral maut. Nabi kata sesungguhnya aku dulu aku pernah larang kamu daripada menziarahi kubur. Tetapi hari ini Nabi kata aku tarik balik larangan ziarah kubur ini ala fazuruhah. hari ini pilah ziarah kubur Nabi kata fa inna ziyaratul qubur kerana menziarahi kubur itu zikrul ma boleh mengingatkan kamu pada Nabi Nabi satu masa dulu dia pernah larang orang tak bagi pergi kubur tapi kemudiannya Nabi kata, aku tarik balik larangan tu. Hari ni, hampa boleh pergi ziarah kubung. Pasal apa? Pasal didapati, ziarah kubung ni boleh menyebabkan kamu teringat. Kata, satu hari kamu akan mati. Maka larangan ziarah kubung ditarik balik. Dan hari ni kamu boleh pergi ziarah kubung. Orang kapiang, bila dengar macam ni, dia berkata, saya tengok, Muhammad ni, saya kata, tak boleh, saya kata, tak boleh. Dia ni betul-betul apa? Nampak? Akhir ni, kelemahan yang orang duk cari, yang mereka menganggap itu kelemahan sebenarnya itu bukan kelemahan maka turunlah ayat daripada Allah Subhanahu firman Allah manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha maka, manakala kami buang daripada satu ayat hukum ataupun kami terlupa akan dia daripada hati engkau ya Muhammad nescaya kami bawa kami bawa datang dengan yang terlebih baik daripada yang daripadanya lagi ataupun yang seumpama dengannya sama ada pada taklif atau, ataupun pada tawab pahala. Tuhan jawab tuduhan orang kapal ni. Tuhan kata kalau sekiannya berlaku mansuh ayat dengan menggantikan ayat baru itu hak kami Tuhan kata. Dan apabila kami mansuhkan satu ayat, kami ganti ayat baru. Ayat hak kami ganti itu adalah lebih baik daripada ayat lama ataupun setidak-tidaknya sama tara dengan hak lama. Kami tidak pernah batalkan satu ayat waktu turun ayat yang lagi bawah daripada ayat itu dah. Sebaliknya kami improve ayat itu. Kalau ayat itu dah baik dah kami ganti dengan yang lagi baik. Kalau ayat tu baik kami ganti yang sama baik dengan dia. Tak ada ayat yang baik kami ganti dengan ayat yang tidak baik. Tak ada Tuhan kata. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Maka tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Taala atas tiap-tiap sesuatu itu Maha berkuasa. Tuhan kata ayat Quran ini, hak aku punya. Kalau aku nak ganti dengan ayat lain ke, aku nak tukar nak bubuh hukum lain, itu aku punya suka. Tuhan kata, ayat ni kami punya, maka kami atas setiap sesuatu kami Maha berkuasa. Kita ada kereta, tuan-tuan. Hari ini kita pakai chat warna hijau. Esok kita nak ganti chat warna putih. Salah ke? Peduli apa kereta kita? Boleh awang mai dekat komplek. Tak apa, itu dah bubur hijau, tepi bubuh putihlah. Hang pulu riak apa kita aku. Kalau kita biduk bawa tinjak biduk sapu kita. Dia sungguhlah dia nak marah kita. Kita tu kita dia yang kita biduk sapu kita dia dengan chat kita suka pasal apa? Kata kita kita kita kita kita nak bocat kalau apa pun kita punya suka. Kalau kita kita kita nak bocat apa pun orang tak leh kata apa dunia ni, ayat Quran ni makhluk ni, semua Allah punya Allah nak buat apa dia punya suka. dalam poket kita ada pen kita nak ambil pen ni nak tulis kah? kita nak ambil pen ni nak lepak pi keluar kah? kita nak ambil pen ni nak apa kita nak buat, kita punya suka. jangan kita cedera akan orang dengan pen tu sudah kalau pen dalam poket kita, kita ambil kita tinggal teme meja ni, kita balik tak tak salah apa ni? Aku kita pi ambil pen dalam poket orang, ambil pilih empat keluar. Itu nak cari pasal. Lah ni bila orang kafir kata, "Apa Tuhan ni? Sat turun ayat ni, sat cancel, sat ganti dengan ayat lain. Apa ni?" Tuhan jawab balik, "Tuhan kata, 'Alam ta'lam ta annallahu 'ala kulli syai'in qadir.' Ampat tak tau kah? Ni semua ni hak aku punya. Aku atas setiap sesuatu aku Maha berkuasa." Aku buat dunia ni, dunia ni. Ha, kita duduk-duduk ni, tuan-tuan. Kita duduk tengok lautan punya cantik. Kita duduk tengok bukit bendera punya hebat. Kita tengok semua benda hak duduk ada dengan anak sungai, dengan ayak tajun dekat waterfall, botanical garden. Semua kita tengok, kita rasa elok. Kita, kita rasa hebat dengan alam yang cantik yang ada kat kita. Kita tahu tak semua benda hak kita kata elok, hebat, cantik ni siapa punya? Ni semua Allah punya. Kalau sekiranya Allah SWT wa nak wakmai gempa bumi sampai runtuh komta sampai gunung-gunung apa nama bukit bendera tu jadi runtuh dan sebagainya Allah punya suka dia yang buat bukit bendera tu dia yang buat semua benda yang ada ni kalau Allah nak wasaakan benda ni pada bila-bila masa itu hak Allah pasal benda ni hak dia punya tuan pernah baca hadis cerita tentang Abu Talha Abu Talha seorang sahabat Nabi Abu Talha Anak dia sakit kuat Abu Talha nak keluar daripada rumah malam tu Dalam keadaan anak dia sakit kuat Abu Talha kata dekat isteri dia Dia kata aku nak keluar Kamu tengoklah anak kita Abu Talha keluar selepas dia selesai kerja dia dia balik main kumah dia bila sampai di rumah dia bini dia panggil dia ajak makan dia tanya anak kita macam mana bini dia kata dekat dia anak kita dalam keadaan tenang setenang-tenangnya bini dia jawab macam tu Abu Talha pun kata tak apa selepas daripada tu Abu Talha pun dihidangkan makanan oleh isteri dia Abu Talha makan masakkan isteri dia makan, makan, makan sampai habis makan Abu Talha telah bersama dengan isteri dia pada malam itu Dah lepas dia bersama dengan isteri dia, tiba-tiba isteri dia tanya dia. Isteri dia kata, Abang, saya nak tanya Abang satu benda. Abang jawab secara jujur. Dia kata, apa? Isteri dia kata, Abang, kalaulah ada orang pinjamkan dekat kita satu barang dia. Lepas tu sampai masa yang dijanjikan, orang tu ambil balik barang yang dia bagi pinjam dekat kita. Salah tak dia ambil balik barang tu? Isteri Abu Talha tanya macam tu. Eh, dia kata nak salah. Sebab apa barang tu hak dia punya? Ya. Kita pun pinjam hak dia punya. Dia bagi kita pinjam barang dia. Bahkan kita kena terima kasih kat dia. Sampai masa dia nak balik barang dia, dia berapa untuk ambil balik? Abu Talha kata. Isteri dia kata kat dia, Abang, kalaulah Allah pinjamkan dekat kita satu orang anak untuk jadi anak kita. Allah ambil balik anak kita. Macam mana abang? Dia Abu Talha bila dengar macam tu lompat dia. Dia kata, "Adakah kamu nak bagi tahu dekat aku kata anak aku Tuhan dah ambil balik?" Bini dia menangis. Bini dia kata, "Ya, abang. Abang keluar sat aja tadi, anak kita Tuhan ambil balik." Dia marah. Dia kata, "Kamu setelah kamu kotokkan aku dengan perbuatan ni, dia baru bersama dengan isteri dia. Dia kata, "Setelah kamu kotokkan badan aku dengan benda ni, baru kamu nak bagi tahu dekat aku tentang aku kehilangan seorang anak?" Saya kata, bini dia menangis Abu Palah keluar daripada rumah wahai tadi ni cakap elok lah tadi ni bini tu dah lapik elok dah kalaulah kita pinjam barang orang sampai masa tuan tu nak ambil balik barang dia kita boleh tak kita bagi balik dia kata mestilah dia kata barang dia dia nak nak kita kena bagi balik bini dia tahu sampai dia rumah Nabi dia kata ya Rasulullah dia cerita apa yang jadi, jadi ni dia cerita cerita cerita dekat Nabi Nabi dengar benda ni Nabi tak kata apa Nabi cuma tanya dia satu, adakah tadi kamu bersama dengan isteri kamu? Dia kata, ya, aku bersama dengan dia. Selepas tu baru dia cerita kat aku benda ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, mudah-mudahan, kamu bersama dengan isteri kamu tadi, Allah akan ganti kepada kamu satu anak. Yang anak ni jauh lebih baik daripada anak-anak orang lain yang ada di sini. Nabi kata, minyak tu ya? Dia pun terus jadi sejuk bila Nabi kata, lalu betul. Sembilan bulan kemudian, isteri dia lahirkan seorang anak. Anak hasil daripada dia bersama dengan suami dia selepas musibah. Anak dia diambil oleh Allah SWT. Bila dapat anak tu, dia terus panggil seorang sahabat Anas bin Malik. Dia kata Anas, kamu tolong bawa anak aku dan bawa ke rumah beberapa biji pi rumah Nabi. Anas dukung anak dia. Anak Abu Talha ini, bawa korma upah biji di rumah Nabi. Sampai dekat kata, ya Rasulullah, anak Abu Talha yang baru dilahirkan. Nabi kata ada dia kirim apa-apa sama dengan kamu? Anas kata ada, dia kirim tamarat. Dia kirim buah-buah, tamar, buah-buah korma. Nabi ambil, Nabi makan-makan dalam mulut dia. Bagi hancur, Nabi buka mulut budak ni, Nabi sapu di langit-langit. Ini dia bagi tahni, belah mulut. Nabi buat macam tu. Lepas tu Nabi kata, "Bagi tahu dekat Abu Talha aku namakan anak dia ni dengan nama Abdullah." Anak soalih Al pula budak, budak ni. Pergi dekat dekat Abu Talha bapak dia. Dia bagi tahu dekat Abu Talha dia kata, "Ya Abu Talha Rasulullah dah tahnik anak kamu dan dia namakan anak kamu dengan nama Abdullah." Dia sujud syukur. Terima kasih kepada Allah banyak-banyak Allah bagi kat dia macam ni punya keberkatan. Dalam riwayat lain dia kata dia ni kemudiannya dapat sepuluh orang anak lagi. Abdullah anak kepada Abu Talha ni. Abdullah ni pula dapat sepuluh orang anak lagi. Kesepuluh-sepuluh anak dia hafaz Al-Quran. Semua hadis tu riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nampak? Kesabaran dia tu. Ataupun tidak sabar. Kemudian setelah mendengar nasihat daripada Nabi terus jadi sabar. Seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattar radiyallahu'an. Kita dah baca dah hadis dia. Sayyidina Umar Al-Khattar radiyallahu'an pernah juga melalui suasana yang macam itu. Pada satu hari, mai satu orang nama dia Uyaynah. Nak jumpa Sayyidina Umar Al-Khattar. Tapi dia duduk cuba banyak kali nak jumpa, tak dapat peluang nak jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattar. Sehinggalah dia guna khidmat anak saudara dia yang bernama Al-Hurru bin Qais. Dia kata dekat anak pendakan dia dekat al-Hurri ni dia kata kamu ni orang kanan Sayidina Uma. Sayidina Uma selalu ambil kamu masuk dalam ahli mesyuarat dia. Aku nak minta tolong kamu, kamu tolong atok bagi aku Uyainah jumpa Sayidina Uma. Maka anak saudara Uyainah ni al-Hurri ni dia bawa pak menakan dia bawa pergi jumpa Sayidina Uma. Bila sampai depan Sayidina Uma, kata dia ni ni, Uyainah ni dia kata dekat Sayidina Uma dia kata wahai amiral mu'min ya amiral mu'minin innallaha ta'ala qala linabiyyi kata dekat dekat Sayyidina Umar Al-Khattab wallahi ma tu'tina al-jazr dia kata demi Allah aku nak abatkan hang satu aja hang jadi khalifah langsung tak bagi kesenangan dekat kami Tak pernah jumpa Sayyidina no. Umar itu first time nak jumpa nak jumpa tak boleh minta orang tolong atok dia nak jumpa dapat dapat jumpa dia pi kata macam tu dekat dekat khalifah dia ya bin Al Khattab dia kata wahai anak Al Khattab dia kata wallahi ma tu'tin al jazal dia kata hang selama jadi khalifah langsung tak pernah bagi kesenangan dekat kami wala tahqumu fina bil bahkan hang ni duk hukum tak pernah adil kepada kami semua Umar Al Khattab orang garang orang cengeng bila dengar orang Mereka kata lagu tu kat dia fadhibah ummah marah dia ni Sudahlah aku khalifah. Aku pun tak kenai hang siapa. Pertama kali hang main-main depan aku jumpa terweh kata kat aku macam ni. Bukan panggil ya amiral mu'minin. Panggil ya benal khafak. Panggil wahai anak al-khafak. Hang ni langsung tak bawa kebaikan dekat kami. Hang ni tak pernah berlaku adil dekat kami. Dia kata hang siapa. Tak pernah aku kenai hang tiba-tiba main nak kata kat aku macam tu. Sayyidina Umar marah. Hampir-hampir Sayyidina Umar ambil tindakan dekat dia ni. Dekat Huyaynah ni Al-Hurru Orang kanan dia tadi Yang merupakan anak penakan kepada Huyaynah Yang buat unang ni Al-Hurru Dia yang tolong rekomen Bawa mai tolong Atok Bagi jumpa Dia tak syok Maka dia kata kat sini Ya amiral mu'minin Inna Allah ta'ala qala li nabi Dia kata Allah berfirman kepada Nabinya Dalam Quran Allah sebut Khuzil afwa Wa'mur wa bil'urf Wa'arif anil jahilin Tuhan kata, khudil afwa. Belajarlah bermaaf-maafan. Ambillah bermaaf-maafan. Maksudnya, belajarlah bermaaf-maafan. Walaupun satu hari mai, satu orang kata kat kita macam tu, dia tak patut kata kat kita macam tu. Tapi, maafkanlah dia. Wa'mur bil bil'urf. Dalam Quran, Tuhan kata, suruhlah buat benda-benda baik. Marah-marah ni tak baik. Buatlah benda baik wa 'anil jahilin tuhan kata tetap lah dekat orang-orang yang jahil bodoh qata <coughs> al-hur wa inna hadha minal jahilin dia kata ni pak penakan aku ni dia ni bodoh dia kata wa inna jahilin, ini orang bodoh ni pak penakan aku ni uainah uh, ni aku bawa dia mai aku duk ingat dia cerdik rupanya dia bodoh dia tak kenal siapa, dia tak kenal kamu ni khalifah amiran mukminin, dia tak kenal Dia boleh main maki kamu macam tu. Wa inna hadza minal jahilin. Dia kata pak benarkan aku ni orang jahil. Tu salah duk ambil berat tu. Tu salah duk ambil hati, tu salah duk ambil kira sangat apa dia kata. Maafkan saja dia. Saidina Umar Al-Khattab, bila orang kanan dia sebut macam tu kat dia, dia ni dandan, temperatur panas ni dandan turun rapat sehingga kan kata dia ni kata Al-Hurru ni dia kata aku tidak pernah tengok manusia yang cukup cepat sejuk macam Saini Umar ni apabila dengar sepotong ayat Quran sudah cukup sepotong ayat Quran untuk potong marah dia eh contoh lah kalau kita bangkit langkit orang eh tak betul kita pun tengok dia kecil-besang kecil-besang, kecil-besang, nampak? Tak kerti bahaslah, tapi macam tu. Bangkit-bangkit panggil nama lagi tu, ya. Oi, kata, payah, hoi, lagi tu. Kata, oi, dia, dia ni apa hal ni? Selingat capang je. Ya. Kita pun darah dia naik perhujuan rambut je awak Buat ya. What, dia ni buat dulu ni. Lepas tu kawan sebelah kata, Ustaz, khuzil afwa, wak murbil Dengar-dengar dia kita bubur sekali. <laughs> Sayyidina Umar Al-Khattab yang terkena garang, cengih, tegas keras, orang yang cukup punya hebat ni, bila orang main-main kat dia kata, ya benar Al-Khattab, wahai anak Al-Khattab, hang ni tak pernah berlaku adil, hang ni langsung tak bawa kebaikan dekat kami gam-gam-gam duk hantam dia macam tu dia pun dah naik-naik marah, cipu dia bangkit satu orang, baca sepotong ayat Quran, khuzil afwa wa'mur wa bil'uf wa'ariz anil jahilin kata pula dia ni wa anna hadza minal jahilin dia ni pak penakan aku ni dia ni macam yang Tuhan kata tadilah dia ni orang jahil tak usah duk pedulilah dia kata apa tak usah duk marah kat dia dia dengar dengan ayat tu temperature tengah panas ni turun terus sejuk sidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu bukan tenang bukan bukan tenang ini yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kat kita <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala kata hampa nak marahkan aku aku buat turun ayat lepas tu aku cancel ayat tu ganti dengan ayat lain hampa nak kata aku buat kerja tak smart ha? buat kerja tak smart dah buat turun satu ayat lepas tu nasah mansuhkan ayat tu turunkan ayat baru nak ganti hampa kata Tuhan apa buat kerja tak smart Hampa nak katakan kat aku macam tu alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir Tuhan kata, tahampa tak tau kata Allah yang kata Allah Tuhan sekalian alam ni dia atas setiap sesuatu dia maha berkuasa Bukan setakat nak pindah ayat Qurannya aku turun aku nak mansuh nak ganti ayat lain saja aku boleh buat hang hak komplain komplen tu pun aku boleh bagi matilah juga kalau aku mau Tuhan kata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 Orang sudah komplain Tuhan, kata Tuhan apa, tak semak. Waktu turun ayat, lepas itu mansur ganti ayat lain. Dia jawab balik, dia kata apa? Yang pertama, dia kata, ni aku ni Tuhan. Dia kata, aku, apa aku nak buat, aku maha berkuasa. Tak cukup, dia tu dia besar lagi. Dia kata apa? Dia kata alam cakalam. Ta hampa tak tahu ka? An-Nallah lahumulku sanawati walaf. Hampa tak tahu ka? Langit hak tujuh lapis di atas tu. Bumi hak hampa duduk pijak, hampa ha, berjalan tak habis lagi ni. Langit bumi ni hak aku punya. Dia kata tak kabur, tak tuhan ni eh? cukup tak kabur, cukup tak kabur. Memang sifat tak kabur tu hak tuhan. Kita pun manusia kecil saja Tapi cakap besar Eh Tuhan dia memang besar Kalau dia cakap besar memang memang memang dia Kita ni kecil saja Cakap tuan-tuan Aku perlu dia bangang Aku minta duit kan oh, oh macam nak kelam kan Kita ni kita ni kecil saja Tapi bercakap Allahuakbar Aku peduli apa, -apa dengan? anak Aku ada hutang anak. Bila aku ambil duit anak. Aku peduli apa anak-anak. Bumbung-bumbung bagi. Itu manusia. Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin. Kita dah baca fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam. Semua hak dia punya. Maka lebih layak Tuhan bersifat takabur begitu. Dia kata memperbuat ia pada dalamnya. Barang yang dia kehendaki. Daripada memelia dan menghina dan menukar hukum. Allah subhanahu wa ta'ala dia nak buat apa atas bumi ini, atas langit, atas apa. Allah nak buat apa, itu dia punya suka. Sama ada dia nak memuliakan siapa, dia nak menghina siapa, dia nak menukar hukum apa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala punya kuasa. Orang lain tak boleh campur farmaan Allah wa ma lakum min dan tiada bagi kamu daripada lain Allah taala itu min waliy wal nasir daripada wali yang memelihara kamu dan tiada pertolongan yang menegah ia daripada azabnya daripada kamu Allah Subhanahu wa taala ni dia adalah satu-satunya orang yang boleh melindungi kita satu-satunya zat satu-satunya kuasa yang boleh melindungi kita tak ada siapa boleh buat apa ke kita kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala lindung kita dan tiada pertolongan yang meneguh Allah akan azabnya daripada kamu. Maksudnya siapa pun tidak boleh halang azab Allah ibarat kena kita kalau Allah sudah takdirkan azab akan menimpa kita. Dia kata permintaan Ahlu Makkah. Dan telah turun tak kala minta Nabi oleh ahli Makkah bahawa di luar agama Makkah. <coughs> dan jadi di Bukit Safa itu naik amturiduna adakah kamu kehendaki an tasalu rasulakum bahawa kamu minta akan rasul kamu yakni Muhammad itu kama suila Musa min qab seperti mana barang yang diminta akan nabi Musa daripada dahulu oleh kaumnya daripada kata mereka itu arinallah hajarah Perlihat akan kami Allah itu terang-terang. Dan lain daripada yang demikian itu. Ha, ini pula dia nak main satu cerita. Nabi SAW pernah dicabar oleh penduduk Mekah. Bila Nabi SAW kata dia dilantik oleh Allah jadi Nabi. Nabi SAW beritahu kata apa yang ada istimewa dekat dia ni. Mujizat yang Allah bagi dekat dia sebagai bukti dia Nabi. Maka penduduk Mekah ni dia percabar Nabi. Cabar ni maksud cabar memang. Dia berkata, lah ni Muhammad, kalau betul lah kamu ni kata kamu Nabi, Allah latih kamu jadi Nabi, nak minta satu. Mekah ni sempit, kamu minta Tuhan buat bagi Mekah ni luas. Tuhan, kita pernah pergi Mekah kan? Masjidil Haram tu, dia duduk di lembah. Dia valley macam tu, lembah. Kalau kita masuk, daripada jedah main dengan bas masuk tu, tak nampak Kaabah tu. Tak nampak sebab dia duduk lepas ke bawah. Dia duduk di tengah lembah. Tu Mekah sebenak-benaknya. Umul Korah. Mekah tu sebenaknya-benak tu aje. Kecik aje. Mekah yang kecil tu, penduduk Mekah zaman Nabi lu minta. Kalau betul kamu ni Muhammad, kamu ni Nabi, minta supaya Allah bagi besar Mekah ni. Satu. Yang kedua, kami kan nak minta dekat kamu satu. Kalau betul kamu ni Nabi, minta supaya Bukit Safa. Kita pergi Mekah Habis kita tawaf Kita nak pisahi Sofa ke Marwah Bukit Sofa tu Minta bukit tu bertukar Bagi jadi mat Kalau Tuhan Kamu boleh buat dua benda ni Boleh bagi Mekah ni jadi besar Boleh bagi bukit Sofa tu Tukar bagi jadi mat Okey kami terima kamu Tu Cabaran tu tengok cabaran macam tu <tuh> Kalau contoh tuan, tuan buka dalam Dalam Surah al Isra. Ayat 90-93 banyak lagi lah cabaran ni paling. Surah Al Isra ayat 90-93 Firman Allah Waaqalu, "Lan Nua'mina Laka Hatta Tafjir Lanna Min Al Ardi dan berkatalah orang-orang ni, kami tak akan beriman kepada kamu Sehinggalah. kamu suruh Allah Subhanahu Wa Taala Pancarkan mata ayah daripada perut bumi Mekah ni. Mekah negeri kering. Kering kontak. Ayah tak ada. Kami boleh terima kata Allah tu Tuhan kamu dan kamu Nabi. Kami boleh terima. Dengan syarat kamu beritahu kat Tuhan kamu suruh terbit ayah mata. Ni. Mata ayah daripada perut bumi Mekah ni. Autakuna laka jannatun min nakhilin wa wa'inabin. Ataupun pihak-pihak dekat Tuhan kamu Minta supaya Tuhan bagi dekat kamu Kebun korma dan kebun anggur Dan di celah-celah kebun Kebun korma dan anggur ni Ada anak sungai yang mengalir tu kan Cabar ni cabar Nabi Muhammad Lah nak minta yang pertama Mekah ni biar ada mata ayam Setuk kalau tak boleh nak buat untuk kami, buat untuk hang, buat untuk kamu saja wahai Muhammad, minta Tuhan bagi dekat kamu kebun korma dengan kebun anggur. Di celah-celah kebun korma dengan anggur tu ada anak sungai yang air deras. Kalau tak boleh juga, autusqifat samaa'a kama za'amta 'alaina kitafan. Kalau tak boleh juga buat macam tu, lah ni macam ni. Pi dekat Tuhan hang, suruh bagi reban langit ni turun mai skepis-kepis dekat kami. Ayat 90-91 Surah al Isra. Tuan, tuan balik buka baca. Cabar ni. Kalau boleh, minta tabik mata ayam. Kalau tak boleh, kat kami buat kat hang. Buat kebun korma dengan kebun anggur. Celah-celah kerbun ada anak sungai ayam berat. Kalau tak boleh jugalah macam ni lah senang. Tapi habang kat Tuhan hang suruh bagi reban langit ni sekepin-sekepin timpa kami. Bagi kami ni mampus semua senang. Lalu hamba hak tu pun tak boleh, kami minta untuk kami pun tak boleh, minta kebaikan untuk hang pun tak boleh, minta turun main langit reban nanti kami pun tak boleh, hang boleh belah. Cara kasaknya macam tu. Bicabar Nabi Muhammad SAW sampai macam tu. Cabaran yang Arab Mekah kata dekat Nabi ni, samalah macam Bani Israel kata dekat Nabi Musa dulu. Dia berkata apa dekat Nabi Musa? Arinallah hajahrah. La ni macam ni lah Musa. Hang duk terang pun nampak buang masa. Kesiagaan. La macam ni. Arinallah hajahrah. Tapi panggil Tuhan hang yang kata Allah tu. Panggil main, turun main berdiri depan kami. Kami nak tengok. Oh ni dia Tuhan. Pergi. Okay. La macam tu lah. Tuan Zahid cakap banyak. Maka perlihat akan kami Allah itu secara terang-terang. Dan lain daripada yang demikian itu. Bukan benda-benda macam ni senang kami terus percaya tak ada duduk pinggang banyak-banyak. Firman Allah wa may yatabaddalil kufra bil iman dan barang siapa yang tukang ambil kufur dengan tinggal iman, faqad dalla sawa'as sabil. Maka sungguh telah menyesat ia akan betul jalan mereka itu. itu barang siapa yang Allah dah bagi Islam, dah bagi iman, tiba-tiba pilih nak Islam dengan iman ni balik jadi kafir habis. Mana inilah orang yang Allah kata telah menukar gantikan kekufuran dengan keimanan. Iman dah ada dah. Ambil iman buang, kita ambil kufur. Buang dalam diri. Ini orang faqabdallah sawa'as-sabit. Maka sesungguhnya telah sesat dia akan jalan yang betul. Sesat daripada jalan betul. Firman Allah. Wadda kathirum min ahli kitab. Telah bercita-cita oleh kebanyakan daripada kafir ahli kitab. yakni Yahudi dan Nasrani. <tuh> Lau yaruddunakum bahawa kembali mereka itu akan kamu. Min ba'di imanikum kuffara. Daripada kemudian iman kamu jadi kafir balik. Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad daripada sisi diri mereka itu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Daripada kemudian barang yang menyata bagi mereka itu dalam sahurat oleh yang sebenar pada keadaan Nabi Muhammad fa'fu Fa wasfahu maka maaflah ulimu dan berpalinglah ulimu daripada sekalian mereka itu hatta ya'tiallahu bi'amrih sehingga mendatang Allah dengan suruhnya innallaha ala kulli shay'in qadir bahawa sesungguhnya Allah atih tiap sesuatu amat berkuasa maksud ayat itu apa dia Allah subhanahu wa ta'ala kata orang-orang kafir mau kalau boleh orang-orang hak -orang masuk Islam ni balik ugamah saya balik wadda kathirun min ahlil kitab ha? memanglah bercita-cita kebanyakan mereka ni supaya orang mereka yang dah masuk Islam balik ke mereka itu tujuan dia hmm? tengok di India lah ni isu terbaru apa dia bukan isu terbaru isu lama yang diperbaharui isu masjid babri itulah Masjid Babri tu masjid yang aset-asetnya memang dah dibina dah di situ sekian punya lama. Masa bukan baru. Bukan dua tiga puluh tahun punya lama. Masjid Babri tu dah lama dah duduk di atas bukit dekat ayur ni. Lama dah. Tiba-tiba dengan kerana ada satu toh sami dia. Mimpi. Mimpi kunung-kunungnya tempat hak bina masjid tu adalah tempat kelahiran Tuhan lebar nama apa tu. Dengan kerana mimpi, dengan kerana dia mimpi, kata Tuhan dia, apa nama tu, sudah beranak di tapak masjid tu. Maka dengan kerana tu, pergi pontoh bang masjid tu. Nak buat balik tokong di situ. Saja lah ni yang kata, saja. Saja cari pasal. pontoh dah. Masjid pun dah pontoh dah. Bila dah pontoh, dia nak buat tokong di atas bukit tu. Bila nak buat tokong, orang Islam tak bagilah. Bila. Peruntuk masjid tu dah satu. Benda yang amat mengguris perasaan orang Islam. Sudahlah. Peruntuk. Peruntuk nak buang tanggung masjid tu. Nak berdiri tokong. Ini tak boleh. Orang Islam tak boleh terima benda ni. Anilah. Ha, sampai berita semalam tak beri. Hidup berlarak ramai-ramai. Nak pi di situ. Nak buat juga tokong dia. Ni, sampai macam tu punya jadi. Sebab apa? Sebab nak tunjuk. Nak tunjuk kata dia boleh tindak agama Islam tu saja tujuannya bukan ada apa benda ni simbolik kalau dia boleh buang masjid buat tokong makna dia cukup hebatlah tu saja bukan ada apa apa bukan kata buat buat isuk ni depak nak pergi sembahyang di situ sampai penuh padak juga saja saja tak bagi nak bagi puas hatilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. tak boleh lah buat macam tu Orang Islam tak pernah pergi kacau. Tempat-tempat ibadat orang-orang lain tak pernah kacau. Bahkan dilarang. Dilarang. Duduk kacau tu dilarang. Nabi SAW ketika nak lepas sentera Islam turun berperang. Nabi pesan apa? Nabi pesan yang pertama sekali Nabi kata, Urzu, Bismillah. Nabi kata, berperanglah kamu, Bismillah. Dengan nama Allah. Nabi besar ni, dekat tentera Nabi perang ni, hampa Nabi perang ni berperang dengan nama Allah. Dan perang ini mesti dengan niat yang satu. Iaitu kerana nak menegakkan ugama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata apa? Dah selepas dah kamu turun nak perang ni dengan Bismillah, kemudian kamu berperang ni dengan niat fi sabi dah kamu turun tu, jangan sekali-kali kamu buat zalim kepada siapa-siapa. Terutamanya, Nabi kata, kepada budak-budak, kepada orang tua-tua, kepada orang perempuan, dan kepada rahim yang beribadat di dalam tempat ibadat dia. Islam ni bukan bukan jenis agama cari kacau Islam ni mau kesejahteraan Islam nak menjamin keamanan Islam tak mau benda macam ni Tapi, hal lain ni, mereka ni Menuduk kacau kita Islam ajaran dia jelas But, Pasal apa? Pasal apa agama lain ni nak kacau Islam Pasal apa? Ni dia, ayat ni beritahu Pas saya wadah kasirun min ahliil kitab dan telah bercita-cita kebanyakan daripada kafir ahli kitab baik Yahudi Nasrani apa semua ni lau yaruduna kom bahawa kembali mereka itu akan kamu mimbagi imanu kom kufara kemudian daripada perikman kamu jadi kafir balik tu dia pangau depa memang orang yang asyik agama dia masuk Islam patah balik ke agama dia dia mau yang tu pasal apa dia mau macam tu hasadan <tuk> min indinfusib kerana hasad dengki terhadap diri mereka itu dengki tak suka tengok kepada orang Islam dia tak suka min ba'dina tabayyana lahumul Lebih haq lebih-lebih lagi depa rasa tak suka pasal apa telah Kemudian barang yang menyata bagi mereka itu dalam Taurat Oleh yang sebenar pada keadaan Nabi Muhammad Bila mereka buka kitab Taurat Dalam Taurat pun sebut Nabi Muhammad ni memang Nabi betul. Lagi sakit dalam hati mereka Kitab mereka sendiri Mereka kata mereka percaya dengan Injil Buka-buka Injil cerita tentang Nabi Muhammad Oh ya ni yang tak suka mereka kata, mereka percaya kepada Taurat buka-buka Taurat, Taurat sebut pasal Nabi Muhammad, bertambah-tambah sakit hati mereka, tak suka dekat Nabi Muhammad tak suka dekat Islam begitu pun begitu, Tuhan kata fa'fu, wasfahu, maka maaflah oleh kamu dan berpalinglah oleh kamu daripada mereka itu Tuhan kata walaupun macam tu mereka buat dekat orang Islam kalau mereka minta maaf maaf bang mereka ini Sampai bila? Hingga yaqdi Allahu bi amrih sehingga mendatang Allah dengan suruhannya, yakni dengan suruh perang. Selagi Allah tak benar perang, jangan perang lagi. Mengalah tak apa, mengalah tak apa. Tapi bila mai perintah suruh kamu perang depa, maka kamu kena perang dengan depa. Firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa sebenarnya Allah Taala ada tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Wallahu a'lam. Selepas ini kita masuk suruh Sumahyang dan suruh mengeluarkan zakat supaya ini kita akan masuk ayat yang mencerita tentang kita diperintahkan suruh sumayang dan suruh mengeluarkan zakat lepas itu dia akan cerita dekat kita cabaran-cabaran yang dibuat oleh golongan Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam dan balasan yang Allah SWT akan timpakan kepada mereka semua Allah wabarakatuh awal sebagai khalifah dalam rumah seorang ketua rumah ataupun suami tidak pernah jadi imam sembahyang bagi keluarganya minta jelaskan hukumnya Dia gini tuan kalau ikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sembahyang fardu di masjid Nabi sembahyang fardu di masjid Rumah hanya menjadi tempat untuk nabi sembahyang sunat sahaja. Jadi kalau dia nak tanya ni, dia kata suami tak pernah jadi imam sembahyang perdu di rumah. Apa hukumnya? Dia tak ada hukum apalah. Nak kata salah pun tak salah. Cuma sebagai suami, dia mesti mampu untuk menjadi ketua keluarga. Ketua maksudnya sekaligus dengan mengimamkan sembahyang dan sebagainya. Kan walaupun itu tadi pada dasarnya Nabi semayang perdu di masjid di rumah hanya semayang sunat tapi bagi kita kita ni kadang-kadang tak ada semayang perdu di masjid sebab-sebab yang tertentu maka kita semayang di rumah jadi bila kita semayang di rumah ada baiknya kita juga mendirikan palat berjamaah dengan anak seri di rumah ada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Ayyub Al-Ansari Sahabat yang terkenal Abu Ayyub Al-Ansari Dia ni Semayang di masjid Sama dengan Nabi Ansari maksudnya orang Madinah lah Orang Ansar. Bila Nabi Hijrah Mekah ke Madinah Dia kira tak pernah lepas pulang Semayang Pardu Masih semayang dengan Nabi Di masjid Tapi dia ni bila Hafiz Hayat Semayang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi dia bangkit balik. Perbuatan Abu Ayyub al-Ansari ini diperhatikan oleh sahabat-sahabat lain. Ini cerita adalah hadis. Jadi yang ramai di kalangan sahabat ni yang timbul dia tak nak tanya lah kepada depa, depa kata apa hal dengan Abu Ayyub ni? Dia ni sampai tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu semayang. bila habis bagi salam cepat-cepat balik. Macam dia ada satu benda yang tak settle di rumah. Jadi sahabat ni bukan busy body, tapi sahabat yang telah pun di hubungkan Islamiah oleh Nabi, depa rasa depa perlu tahu pasal apa? Kalau sekanya Abu Ayyub ada masalah, depa nak tolong. Bila tengok dia bagi salam balik, dia bagi salam surih bangkit balik, depa takut kod dia ni ada masalah apa, ada di rumah dia susah apa segala semua. Pasal apa Abu Ayub tak cerita kat kita? Kalau dia cerita kat kita, kod kita boleh pakak-pakat tolong ringan sikit susah dia. Depa pergi tanya Abu Ayub, "Wahai Abu Ayub, pasal apa kamu tiap-tiap kali lepas sembahyang cepat, cepat balik rumah?" Abu Ayub jawab, apa? dia kata aku begini," dia kata. "Aku tak mau lepas peluang untuk sembahyang berjamaah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalam masa yang sama, aku tak mau isteri dan anak-anak aku terlepas peluang untuk semayang berjemaah dengan aku. Jadi aku masuk waktu, aku main masjid, aku semayang, habis aku semayang dengan Nabi, aku balik ke rumah. Aku jadi imam semayang kepada isteri dan anak-anak aku di rumah. Bila dia jawab macam tu, sahabat-sahabat sudah tak tahu nak kata apa. Mereka kata, bolehkah buat macam tu? Apa salah yang kita tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia berpikir tanya Nabi, dia berkata, Ya Rasulullah, Abu Ayub ni dia ada buat macam ni. Dia main semayang dengan kamu, dia jadi makmum. Habis semayang, dia balik rumah, dia jadi imam semayang dengan isteri dengan anak-anak dia. Boleh? Bolehkah buat macam ni? Nabi kata boleh, bahkan itu baik. Jadi dapat duduk. Jadi sebagai suami, kalau soalan ni dia kata, suami ni dia kata dia sampai tak, sampai tak pernah jadi imam semayang kepada keluarga. Bagi penuh eh? Bagi pernahlah kalau tak pernah bagi pernah. Enggan. Saya pernah cerita berapa kali dalam kuliah dulu satu sahabat, sahabat juga bukan orang lain, kan. Semayang. Dia tak mahu lah, dia tak mahu jadi imam, dia rasa dia pun baru lagi, tak pandai lagi baca Quran, tak. tak boleh lah jadi imam ni tak layak lagi. Bukan setakat tak layak jadi imam di masjid, bahkan nak jadi imam pada isteri dengan anak-anak di rumah pun dia rasa dia tak layak. Yang isteri ni nak sangat berimam dengan dia. Jadi isteri dia lah yang bagi tahu ni, isteri dia kata, "Ustaz, dia kata ada kena tabak dia kata saya kena duduk Nak tengok dia semayang tang mana." Nampak dia bagoi macam dia takbir, Allahu akbar, saya pi hampah, sedah saya takbir semayang Dia tak sedar, saya duduk belakang dia dah. Dah mak masa rokok ke masa apa ke dia nampak saya duduk dah belakang, satu sujud-sujud setengah. Bangkit-bangkit dia tak nak dah dengan dengan dia dengan dengan sejadah tak ada lagi bagi lari dah <tuh> dia dah semayang dah bini dia mengikut di belakang tengah mak masa rokok dah masa nak sujud ke apa, -apa. kut ternampak ternampak ada satu sejadah dia ikut di belakang sujud-sujud hmm, tu sekali dengan sejadah tu tikang dia terbang pi di bilik mana tak di semayang jadi bini ni dia kata rasa lama tengah sujud dia kata basah bangkit, bangkit bangkit tak ada dah dia kata dengan dia tak ada dengan dengan sejadah dia pun ada, tak ada jadi kalau sampai macam tu kabur, ah kabur. Ya kan? Tak bolehlah sampai bila kita tak ada confidence ni. Tak bolehlah, kita kena ada lah confidence kan. Orang orang laki-laki Islam kan. Orang laki-laki Islam ni sampai nak sembelih ayam pun duk takut lagi. Ya kan? Sifat sebagai orang laki-laki tu. Sifat sebagai orang laki-laki. Orang laki-laki ni tak boleh lah sama dengan orang pun buat. Kalau kita pun tak mahu jadi imam, sama dengan orang perempuan. Kan? Orang laki-laki, dia kena ada sifat laki-laki itu. -laki, sifat kelelakian tu kena ada. Dia antara sifat kelelakian dia kena, Hak orang perempuan tak boleh buat. Hak orang perempuan kalau nak buat pun jadi makroh, kita boleh. Orang perempuan boleh tak semelih ayam? Boleh. Tapi makroh. Makroh. Orang laki-laki yang kena semelih ayam ni. Nidah. Kalau-kalau nak makan ayam sekok dua Bini sembelih Bini sembelih dia tengok darah pun dia rengsan Susah ha? Dia dah tak boleh tu satu pasal Bini boleh Tu dah satu tak cantik dah Bini sembelih darah kelak tu dia dia pita Tak mahu Sipat laki-laki tu Sama lah dengan jadi imam Kan takkan sampai nak semayang ni Bini kamat pula Suruh so, dia jadi imam kan ini apa baik sembahyang lebih sembahyang seorang bilik lain. Tama lah ini ciri-ciri kepimpinan ini yang perlu ada pada orang laki, -laki. Kan, benda ni kenalah. Benda ni kena. Kita kena asuh diri kita, kita boleh jadi pemimpin. Sekurang-kurangnya memimpin rumah tangga, begitu Apa hukum mereka yang memutuskan saf dalam sembahyang? <tuh> Atau mereka yang nampak saf itu putus? tetapi tak mau mengisi tempat kosong itu dan terus bersembahyang. Bagi kita yang nampak, apakah tanggungjawab kita sebenarnya? Yang ni banyak berlaku lah di masjid apa takwa Taman Brown ni. Eh. Pasal apa mesti saf dia panjang. Saf dia panjang, solat dok belit tu. Ingat, kan? tadi saya pun mai masuk waktu tu. Belah sini saf dah sampai ke belakang dah. Belah sini dua ada saf ketiga ada kosong lagi. Nampak? Peraturan soft, kita kena penuhkan soft yang di depan dulu. Kalau kita main, walaupun kita masuk pintu sana... ...tapi soft belah hujung sini masih kosong... ...kita kena pergi isi tempat kosong. Itu peraturan soft. Bahkan kalau di Masjidil Haram... ...dan kemudiannya ulama' fiqah... ...menggunakan hukum yang sama bagi masjid-masjid lain. Walaupun hukum asalnya lintah depan orang semayang itu haram tetapi kalau lintah kerana nak memenuhi soh depan yang kosong, itu tidak diharamkan tentu boleh semak. di dalam perbahasan hadis tentang soal soh, dia akan menjelaskan benda ni saja-saja kita lintah depan orang semayang haram bahkan Nabi kata kalau sekiranya satu orang tu tahu berapa punya besar dosa nanti kena kat dia kerana dia lintah depan orang semayang maka orang tu sanggup berdiri tunggu sampai orang tu sudah semayang walaupun dia tunggu tu selama 40 lalu dia tahu berat ni dosa lintas depan orang semayang ni dosa dia berat dia tahu berat tu taraf mana punya berat dia sanggup tunggu tunggu berdiri tunggu sampai kawan tu sudah semayang baru dia lintas berat Dosa lintas depan orang semayang. Tetapi, atas alasan nak memenuhi sop yang di depan yang mati kosong, tidak berdosa kalau lintas. Dengan tujuan nak penuhi sop yang di depan yang kosong. Maknanya apa? Maknanya memenuhi sop yang di depan itu lebih besar lagi tuntutan dia. Daripada larangan melintas depan orang semayang. Di makna dia apa? Makna dia lepas ini kalau sekiranya kita main kita masuk mai kita nampak ada lagi kosong di depan penuhkkan saf yang di depan dulu kalau tuan-tuan rasa masjid taqwa ni besar sangat dah sampai nak leteh daripada hujung tu nak pi nak penuh saf balik sana pun berasa jauh kita pi masjid nabawi lagi jauh <coughs> kita pi masjid nabawi masjid madinah masjid nabi tu lagi jauh kita masuk daripada babu daripada babu salam daripada daripada, daripada pintu assalam kita masuk tu Tengok soft Ya Allah Sekira-kira kalau kita start Kita start masuk daripada pintu tu Nak pi sampai pintu balik sana Masjid Nabawi tu Kalau kita berjalan Kita berjalan Tak ada nak sampai hujung Empat rekaat semayang habis Empat rekaat semayang Kita berjalan tak sampai hujung ni Kalau kita kata masjid ni besar Ada lagi masjid lebih besar Jadi ceritanya apa? Ceritanya penuh soft yang di depan yang kosong dulu Bahkan ada hadis pula Nabi SAW larang kalau sekiranya kita main masjid Dalam keadaan berlari-lari Nabi larang Nabi pernah semayang Nabi tengah duk semayang Nabi dengar bunyi orang duk lari bo bo bo main bo tu Habis semayang Nabi beralik tanya Siapa yang berlari tadi Waktu orang tengah semayang Nabi kata kat dia Nabi kata semayang Setakat mana yang kamu dapat Kalau kamu, kamu dan satu rekaat Satu rekaat Kamu dan dua rekaat Dua rekaat Takat mana Kamu dan Jangan kita sampai-sampai sana nak tungkat mutu, tengok-tengok di sini orang dah duduk baca surah dah. Lakum di nukum wadi adi. Hmm, tak payah tungkat lah. pergi tolak mutu, kita balik-balik masuk, nak bagi dapat juga rakanan pertama. Islam tak suruh macam tu. Dia takat mana dan, takat mana dan. Sampai tu tengok lakum dinukum, lakum dinukum, nukum, lah. nukum dulu. Masuk mai. Dan rakanan kedua, rakanan kedua. Kecuali kalau kita masuk main di sini, kita nampak soh balik sana, ada lagi kosong, kadar lima orang. Dan kita nampak ada lima orang, enam orang masuk daripada pintu sana. Okey, mereka isi belah sana, kita start daripada tengah sini balik. Itu atas kecerdekan kita lah. Tak boleh lah macam tadi, saya tengok melonjong, pikir belakang dulu tu. Dia pekat nak ambil bawa put tepi kolah tu. Kan balik sini, biar kosong. Sayang lah. Jadi... Apa masalahnya? Masalahnya ialah kita tidak menjaga sah. Sedangkan Nabi SAW sangat mengambil berat soal sah. Sangat mengambil berat. Menjadi sunnah Nabi tu. Bila nak semayang, Nabi kata, Sawu. Sawu. Sin. Sin. sin. Dua kali sin tu. Sawu. Sufufakum. Fa'inna taswiatas sufuf min ikhamati salah. Sawu Samakan Hendaklah kamu semua samakan Sin Wawaw alim Sawu Sufufakum Fa inna taswiyata sufuf Min iqamati salah Samakan Sof-sof kamu Kerana Sama sof itu Sebahagian daripada sembahyang Umar Al-Khattab Lebih lagi lah Cabut pedang langsung Karik tu Tumi kaki tu Nak bagi sama dalam sof Jaga sof sampai macam tu Bahkan Nabi kata, Sama kan soh, soh kamu. Kerana soh yang tidak sama itu, Allah akan menyebabkan hati-hati kamu jadi tidak sama. Jadi kalau buka hadis ini, dalam lambat soh saja pun macam-macam peringatan. Nabi SAW menunjukkan Nabi menekankan pentingnya jaga soh. Kita kena jaga. Dan bila soh kosong, papatkan. Ada satu pun terjadi kan. Bila soh kosong di depan kan. Kawan belakang nak pi ke? Kawan hak kanan nak rapat ja. Jadi macam tu. Ha jadi duduk jadi duk genjak dulu tu. Kawan belakang langkah cepat, kawan no langkah mai tepi. Eh, dia ni go dia nak balik situ ni duk duk lubutul pula. Baca ya tu pun, kan. Dia nak mudah dia logo mana? Ah ha, kawan tepi rapat pelan-pelan rapat pelan-pelan rapat pelan-pelan Saya ingat dalam 4 5 orang punya pergerakan dia boleh dapat. Rapat balik. Sak gitu. Dan belakang nak pi pasal tadi orang depan tak nampak. kawan dah pi dua step, kawan tu palam lubang tu. Dia masuk gear R, reverse. Tengok belakang dah ada kawan di tempat dia. Jadi puzzle macam tu belah. Ha jadi kita putuskan, kita kereta main dulu. Kawan sebelah rapat bang. Macam tu. Jadi jangan ada satu apa kosong pada tempat itu dan tempat kosong pada sah ini biasanya diisi oleh syaitan Nabi kata jadi dia mengganggukan lagi kita ni daripada nak dapat khosyok semayang nah, tentu benda macam ni kita bila nak tidur mahu dia ingat sahaja kita tanya diri kita aku ni duduk semayang selama ni khosyok ke tak? sahaja kita tanya apa diri kita kan? aku duduk semayang selama ni, ni aku khosyok ke tak semayang? lazat tu yang kata lazat semayang tu kita dapat dah lazat semayang kita rasa sedap. Bila masuk dalam semayang ni rasa sedap. Berasa kalau Acik boleh duduk dalam semayang selama-lama. Terserah bagi salaksyat. Ada tak kita dapat perasaan macam tu? Ataupun dalam kebanyakan semayang kita, kita rasa macam nak cepat-cepat habis. Nak cepat-cepat habis. Sehingga kan kita akan baca hadis tu. Saya ingat di Masjid Simpang 4 Pematang Buloh pun. Kita akan baca hadis yang akan datang ni. Dia cerita orang yang syubhat dalam soal ibadah. Syubhat. Dia kata dalam soal ibadah macam mana syubahat dalam soalan ibadah syubahat dalam ibadah ni bila dia confused aku semayang asak ni tiga ke empat tiga rekan ke empat rekan tiga, empat? tiga empat lah cepat habis syubahat dalam soalan ibadah tiga atau empat tiga atau empat, tiga atau empat? tiada pula satu orang tanya saya. dia kata Ustaz saya kadang-kadang bila confused tiga ke empat tiga ke empat saya tengok jam dia, oh. dia semayang dalam sembayang Tiga ke empat Tiga ke empat okay, so, Ini macam ya Tengok jam Dia kata saya tahu Macam saya saya tahu Dia kata saya kalau sembayang empat ni Biasanya saya akan ambil lima minit dia kata. Jadi saya nak mengelakkan Saya punya confuse dalam sembayang ni Dia kata bila saya ingat tiga ke empat Empat senti tengok jam Kalau lima minit nah, Empat dah Jadi dia kata saya selama ni Dia kata saya, saya buat macam tu kata, okay, okay, Saya kata Okey tak okey Aziz Contohnya, tengok dalam tengah ni yang kata agama ni kadang-kadang kita bila kita tak mengaji kita nak buat penyelesaian secara logik logiknya kita semayang asam 4 takat 5 jam eh, 5 minit dia jam 5 minit logiknya begitu so bila-bila kita confuse kita nak tengok jam oh 5 minit 4 dah bukan dah 3 dah agama kata macam mana agama kata kalau kita ingat 3 atau 4 3 kata atau 4 tiga. Pasal apa? Pasal tiga itu yakin. Kita yakin tiga dah. Empat ni kita tak yakin. Empat ke baru tiga. Tapi tiga dah sure tiga. Cuma empat ke dak lagi. Kira hak yakin. Hak yakin tiga, so tambah satu lagi. Ada ah, kata kalau lu betul pula dia kata kita. Dia kata kalau lu betul, kalau saya tak ingat tiga empat saya kira tiga. Saya tambah satu lagi, saya dok confirm pula. Ini dah lima dah ni. Orang macam ni kita kena nasihat dia lah makanlah barangan zaitun cara <SILENCIO> dia boleh menghilangkan was-was. <SILENCIO> dia tak ada tak orang punya terang dia tu tak faham juga lagi ngantuklah. Ngah, jadi tu cara dia dari, balik pada kaedah agama. Kalau kita confuse 3 4 3 4 kira yang yakin. Yang yakin 3. So tambah lagi satu. Bila tambah lagi satu dia dok confuse 4 ke 5? Terus selayan. Confuse itu kerana kita dah kira 3 dah tadi, dah kita genapkan jadi 4 selesai. Tidak ada confuse lagi. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni Mudah-mudahan Allah bantu kita lah Untuk kita nak memperbaiki Mana-mana yang silap kita ni Satu lagi jawab bila, Abang saya meninggal dunia Seminggu lalu Dan ini dah hari yang ke-8 Isterinya keluar dari rumah untuk ziarah kubur Bersama dengan anaknya Soalan bolehkah isteri keluar rumah Yang kedua apa hukum Yang ketiga bolehkah kita buat kenuri arwah hari 40 pada hari ke-40 sebelum sehari awal contohnya hari 40 jatuh hari Isnin dan kita buat hari Ahal berhasil. yang ni tuan yang pertama soal soal berkabung ini orang Islam, orang perempuan apabila kematian suami tempoh Berkapung dia ialah 4 bulan 10 hari dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu dia dilarang daripada satu dipinang ataupun berkahwin dengan sesiapa yang itu yang paling besar, larangan paling besar dalam tempoh apa nama ibadah wafat 4 bulan 10 hari itu tak ada siapa boleh meminang dia dan dia tak boleh kahwin dengan siapa-siapa. Yang tu paling besar. Dan selain daripada itu, orang perempuan yang duduk dalam tempoh haidah <tuh> wafat kematian suami ini dalam tempoh 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh berhias-hias. Yang sekira-kira hias itu hias yang diambil faham sebagai hias, dia kata. Begitu. Pakai biasa ni tak ada apalah. Ha, habis mandi apa semua pakai baju macam biasa tu tak ada apa yang maksud kata berhias tu yang orang faham kata hias pakai bedak pakai apa lebih-lebih dilarang dalam tempoh itu dan dilarang dia berjalan ke sana sini tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak baik termasuk dalam sebab yang dibenarkan oleh syarak ialah kalau dia kerja membumbuh kerja jadi suami dia mati seminggu selepas suami dia mati misalnya dia pergi ofis pergi kerja dia kerja dengan tujuan nak cari rezeki makanan anak-anak, itu tidak salah